А хто? чи не ця рука, що під крилами притримує коси? Що ж у тобі, дівчина? Довіра навпіл з тривогою та вологі очі, та шерхлі вуста, що бояться любові, що прагнуть любові, і досвітні завзяття до свого діличка. І найбільше їй хочеться сіяти, Ось зараз вхопилася за людьперну. Вже підрахувала йому, скільки пожнивний укіст дасть їм трави, яка певне на полюсі почне щось сіяти чи садити. Тепла хвиля підкотилася Данилові до серця і гарно стала йому з оцим старим вітряком, з мельником у ньому, з людьми, що ввечері приїжджають сюди, а вдень жнивують. І з оцією золотокосою грудочкою селянської долі, в якої руки, коли вона хапається за коси, стають схожими на голубів, куди ж вони залетять, ці голуби, і хто їх буде шанувати чи кривдити? А знаєте, славно, раптом озвалася Мирослава, що славно? Оцей степ. Оцей вітряк, оці крила, що аж просяться в музику, в душу. Чого я раніше не розуміла їх? З вітряка вийшла Ярина, на плечах її лежав мішок, на грудях коса. «Мені вже треба додому», – сказала Мирослава. Данило підійшов до Ярини, зняв з її плечей мішок. «Підірвисься, дівко, не можеш під води почекати». «Так я хочу ще сьогодні наварити вам галушок», – збукавила вража дівчина. «І не полінуєшся варити вночі?» «Чари завжди варять вночі», – кинула одним оком на Данила, другим на Мирославу. «Що ти скажеш такий безжурі?» Данило помовчав і ще поглянув на вітряк, який намотував на крила куделю місяця і час. «Що тільки він готує нам?» Враз десь аж на дальніх дорогах, що збігали до старого лісу, гарно злетіла поробоча пісня. «Ой, у полі, криниченька, там холодна водиченька, там холодна ще й погожа, там дівчина так, як рожа». Ярина стала посеред дороги, поклала руку на плече Мирославі. «Це наші романи Василь виводять». Їдуть на конях та співають усім степам і бродам. Такі вони завзятці у нас. Як славно йде пісня над степом, зачудувалась Мирослава. А Ярина приклала долоні до обличчя і щосилою гукнула в степ. Романе! Василю! Гоу-гоу! Пісня обірвалася. Замить стрельнули кінські копита, і незабаром з північного мрева вилетіли два вершники. Данило, Ярина і Мирослава зійшли з дороги, а вершники, домчавши до них, здибили коні і засміялись. «Опришки! Вітрогони!» – гримнула на них сестра. «Яриночко, не серця, бо сердиті скоро старіють». «Добрий вечір, Данила Максимовичу! А чи я це дівчина?» – вдають, що не впізнали Мирославу. «Чи не з нашої пісні вийшла? Погоже, як та рожа! Замололи, загалакали, ще гнівається, чи вдає, що гнівається на братів Ярина. Но он краще борошно візьміть!» «Та ми і вас можемо взяти на коні!» – Роман пригнувшись, підхопив Ярину та верескнула і вирвалася з братвих рук». Навіждений. Недарма вас навіть мама так прозиває. То ж люблять, Яринко. Мама і тата обзиває то придивусом, то очманою, а сама й досі аж сохне за ним. Правда ж, дівчина мила? О Горбоносі красені тріпнули буйними чубами і подивились на Мирославу. Авпришки, посміхнулася їм дівчина. Краще заспівайте. А як Зіскочили хлопці з коней. Вони найбільше люблять про кохання. Ви ось тю знаєте? Роман притулився плечем до братового плеча.